Але зараз Сашко не співав, і він не співав слів пісень, що їх заводили старші, переважно студенти, і також не хотів випинатися сам з-поміж гімназистів, що здебільшого не співали, а слухали студентів. Знайшлося кілька гімназистів, що вступили до куріння нелегально, бо навчалися у шостому класі і, отже, мали щойно по 16, якщо і не по 15 літ. Андрій Соколовський, Левко, Лукасевич і ще кілька просили старших хлопців не зраджувати тим, хто записував, з якого вони класом. Відтак втрапили до курення також, і зараз разом із іншими крокували Києвом, менші. Гордо позираючи на перехожих сповнені підліткової самоповаги, поваги і навіть певної пихи, бо ж узяли на себе повну відповідальність за будучність української держави. Перший день хлопці вчилися ходити кроками і повертати. Коли їм оголосили, що найпевніше вони служитимуть у самому Києві для охорони порядку і інших допоміжних справ. Бо завзяття їхнє досить підупало і стали братись до уваги всякі буденні справи, як то де, спати, але яке мати обмундурування, як що їсти і таке інше. Надвечір зібрали збори новобранців. Комендантом першої сотні студентського куреня призначено студента Українського народного університету Омельченка. Серед чотових знайшовся і Кольченко, а бунчужним став учень восьмого класу гімназії Онуфрій Сушицький. Сашко стояв у другому ряді, коли вишукували усіх і викликали тих, кого виділяли у старшини. І думав, що певна річ, йому-то якраз старшиною довго ще не бути, аж доки не трапиться нагода вчинити щось таке геройське, що його помітять і тоді, звичайно, відзначать. Минула вже перша ніч. Непримітними, чужими здавалися стіни касарні і Найпевніше – просто спальні, де ще недавно спали юнаки військової школи. Жоден із гімназистів досі не ночував ось так, десь поза домом, у чужому оточенні. І коли повлягались в холодні постелі, багатьом хлопцям на душі було доволі сумно і незатишно. Сашкові здавалося, що в таких умовах він взагалі не може тут спати. Та лише кількома словами – Перекинувся він із гнаткевичем, що вмостився на ліжку поруч, як непоборний сон здолав його стомлене незвичною вправами і цілоденними переживаннями тіло. Нервова напруга першого дня таки давалася в знаки. Тішало юнаків одне. Ми вже дорослі. Я – стрілець української армії. У свої роки сам на захист України за її незалежність, за її волю, за нашу мову і віру. Сашко молився на ніч, з молитвою на устах заснув. І дивився у тей теплий піщаний берег Дніпра влітку. Вони щойно залізли у воду із батьком Туркевичем. Як добре, що ми разом, що ми так розуміємося. Треба зберегти це назавжди. Сашко, зазвичай слухав Туркевича й мовчав, коли очима показував на згідний свій подив і хитав головою на знак повної згоди, аж доки Витько не замовкне. Ось і зараз він хотів сказати, що війна, яку пов'язала Україну і Польшу, в боротьбі із Росією, більшовицькою Росією, закликає їх узяти зброю у руки зараз вже, і він вже її взяв, а Витько... Одрукевича на цю мить раптом Тон змінився, і він заволав. «Сашко, вставай! Негайно вставай! Чуєш? Вставай!» Ще не розуміючи, що відбувається, Сашко поволі почав прокидатися. Теплий сірий пісок дніпрового плеса зараз щез. Натомість Сашко відчув себе у жорсткому, незручному і доволі холодному ліжку у Стрілецькій касарні. Та голос Витька, однак, не зникав із свідомостей. Наступну мить, коли Сашко розплющив очі, побачив просто перед собою живого Витька Туркевича, який трусив його за плече і казав «Вставай, Сашко, негайно вставай, прокидайся!» Сашко вихором злетів з ліжка і кинувся в обійми Витькові. «Боже, яке щастя!» Туркевич не тільки дістався до Києва, але прибув до касарні, ще і знайшов його сплячого. Оце так друг товариш, вірний, рідніший за рідного. А між тиму Сашка з першого дня у війську були чималі неприємності. І саме з військовим вбранням. Бо видавали новобранцям старі речі, вживані і часто не дуже у доброму стані. Ще сяк так Сашко припасував на собі штани з військового однострою, які, як багато інших, він мусив зав'язати внизу шнурками над власними домашніми червиками, бо чобіт не було».